Він поповз у глиб печери, куди раніше ніколи не заповзав. Його довге, мускулясте тіло ковзало по мокрому камінні, голова раз по раз гупала об якийсь виступ. Повзти було все важче, печера звужувалась, а дим невмолимо здоганяв і гнав його уперед. Дракон як міг, щільніше притис крила до боків, та це мало допомогло. Сталактити боляче чи дряпали по спині. Дракон втомлений розпростерся на долівці і вирішив, що повсти далі марно, бо печера глуха, і чи тут погинати, чи трохи далі – однаково. Він поклав голову на передні лапи і спробував уявити щось приємне, але чомусь згадав оце. «І прийде диявол, щоб покарати вас» і матиме він тіло велетенського змія, в пащі котрого кликотітиме полум'я, а крила його збиватимуть птахів на льоту. Невже це про нього? Я диявол! Яке безглуздя! Голова паморочилась і дихати ставало все важче. Раптом відчув, що дим перестає душити його, іначе б відступає. Проте це було останнє відчуття перед тим, як втратив свідомість. А сталося ось що. Князь, який досі сидів собі спокійно і байдуже споглядав, палаючи багаття, зненацька зірвався, мов обпечений, і почав щось кричати лицарям. Але ті не могли на такій відстані нічого второпати. Тоді він послав до них одного з вояків, що стовбичили поруч з галябардами. Гонець на коні – злетів вихром у долину, на скаку волаючи щодуш. «Гасіть вогні! Гасіть!» Що таке здивувалися лицарі? Що він кричить? Навіщо гасити? «Князь наказав, гасіть вогні! Ганьба на нашу голову! Коли ми отаким от робом покінчимо з чудовиськом! Це ж по-бабськи, а не по-лицарськи! Він же так задихнутися може, а тоді цілий світ риготатиме з нас!» Тут тільки лицарів торопали, яку дурницю втнули. Адже ж зібралися подвиги чинити, а не підкурювати дракона. У шинку під веселим раком висіли на стінах портрети князів. На портретах сиділи мухи. Шинкар був у розпачі. А мух? А мух? Господи, звідки вони лишень беруться, га? Їх бін аїт, скільки живу, стільки мух не бачив. Рівко, рівко. Його пишна жіночка з'явилася з тацею чистих кухлів. Що таке, мій мой шеле? Та як що? Як що? Скільки мух? Слухай, рівко, я думаю, все це, це не даремно. Хтось нам ті мухи насилає, може, з за гряниці? Тамся тільки й дивлять, аби бідному мошкові яку напасть підсунути. З тими гоями треба ся пільнувати. Вчора стільки тих лицарів приперлось яй-яй! Як вошей до пса на христини. Що вони тут виробляли? Один такий мені каже Сідайте, Мошку, до нас та й си випийте гаплечок. Я дурний сів, а той мішігін мені жабу підклав. Ой-вей, що з тої бідної жаби стало? Ой, скоріше б уже того змія забили. Може, спокій настане. Та де там? З тим змієм ще мороки буде і буде. Я си думаю, що все це не даремно? Хтось нам тих зміїв мусить насилати? Може, з-за границі? Бо дуже він хитрий. В нас таких не буває. Слухай, Мойшале, а може того змія наші сюди наслали? А що ти гадаєш? І це може бути. Але тільки чого не попередили? Що я маю робити? Чи кричати бий змія? Чи ці хоша мовчати? Я думаю, треба кричати разом зі всіма, так безпечніше. Ха! Але коли той змій наш, потім спитають, чого кричав. А так спитають, чого не кричав. Ой-ой, ну і будь тут мудрий, думаєш, не питали? Шинка розірнувся і стишив голос. Вчора пізно ввечері, як ти вже спала, приходив сам таємний радник.